Välkommen till Fyllertank, avsnitt 6, eh, eh, säsong 2. Han försöker fortfarande på det rätta att han inte ska fabla bättre. Och hanter, men vi skämta så mycket innan om Ja nu kommer det att bli avsnitt knulla. <här> för en <här> dum i Du Det är ju ni är. som ger mig liksom the fright. Men eh, välkomna i alla fall. Tack, eh, tack så mycket Al -Larsson. Larsson. Ja. Anton har jag med mig. Egentligen. <här> <här> <här> <här> och vem har du med mig? Jag har med mig Carl. Här borta. Yay. Tack. Gött. Ja. Det gjorde vi snyggt Ja, tycker jag. <laughs> ingång Gött Fan, idag har vi mycket grann va? Har du det? Ja Nej, har du det? Verkligen Jag har inte, jag mycket. Hade inte så mycket men Jag har inte. <laughs> jo, jag har lite grann ja. Jag också lite Snabbfråga direkt Bam! Larsson, du har ja. Google varje dag ja. Färgerna är i ordning Ja, <laughs> jag ger dig Röd, grön, blå, grön, grön Nej, jo Det kan ju inte vara två färger rad Jo, ON är, är de är gul, nej, samma Nej, det är de väl inte De, Gå in är, och kolla, de är inte grön-grön grön i alla fall Gå in och kolla själv, jag är osäker själv Men det, är, okay. det var bara en Va, snabb fråga På tal om, om Google du då det är det Blå, det är röd, gul, blå, blå, grön, röd Då vet ni Jättekonstigt men De har ändrat den kombinationen ganska många gånger också tror jag. Ja, det är verkligen. Nej, men på tal om Google, de har ändrat sitt användaravtal nu mm, Det gillar jag inte Hejdå. Jag har inte läst mycket om det Men jag har hört att det ska vara jävligt vad Varför det? Jag vet inte vad är det? Jag det är jag samma ska användaravtal på alla deras sajter Som är typ 15 000 mm. stycken <laughs> De tar ju ja. över internet mm, ja. ja, och vet ni vad mer? Alla de här Android-fittorna ni vet mm. Mm. Som alltid var ah, Ja men Apple har koll på alla Och bara, bara, bara, bara, om man har en iPhone så vet de precis var man är hela tiden Och håller koll på allting Och mm. Apple är jävla Nu har ju Google gjort precis samma sak med Android tydligen Jaha. Så att <haha>. fick Fast det är ingen utav oss Eller ingen som lyssnar på oss på en Android Hoppas jag Hoppas inte, jag. Nej, inte. I så fall Kan ni sluta lyssna på oss ja. Den var lite hård kanske va Nej för fan Apple. Gillar du sådana eller? Gillar du sådana Android-människor eller? Nej jag, jag gillar iPhone-människor. Det är fan. Jag, jag, jag vet typ några stycken Android-människor som lyssnar på. Oss. Alltid Aha. när man pratar med Android-människor och de, om man ska säga förklara varför man tycker att Iphone är bättre. Mm. Det är bara, ja, men de har, man kan göra vad fanns som helst på en iPhone. Och då säger de så här bara, ja men Android är bättre när man läser den. Men de är aldrig något så konkret Nej eller hur Det är alltid säga bara Ja oh, men om man läser den Och varje gång jag har suttit vid en Android-telefon Då har jag känt mig helt borta alltså. ja, man, he ingenting. man är helt handikappad ja. Det går inte att göra ett piss Och, Och på, är den att på jag... iPhone är bara Funkar exakt som man tycker att det ska funka Jag har ju inte ja. alltid varit en Apple-nerd här, Och liksom. jag skulle inte säga att jag kanske är en nörd nu heller Men när jag skulle <skratt> skaffa <skratt> När jag skulle skaffa <skratt> En smartphone då ja. När min son Eriksson W880i Vad hade du för funderingar innan då? Hade du, hade du någon fundering Eller tänkte du bara Iphones Nej Alltså ja, då tänkte jag Nu ska jag gå ut till eh, Telefonköparbutikerna mm. Och med ett öppet sinne Och för att se Vilken som jag tycker är bäst Utan att liksom, Tänka på märken och skit Ja Så gick jag rätt fram plocka första bästa Då är det en Android-telefon Och låser upp den så här och bara, Nej det var ju så jävla fult. Ja, ja. Allting, jag får ont i ansiktet det, av att kolla på det, grejerna. Det är stelt också. Mm. Allt, allt rör sig så här snyggt och skönt på en iPhone tycker jag ja. också. Det glider snyggt och det laggar inte så mycket. Sånt. Fast appar kan krascha ganska mycket. Men ja det, Men det är snyggt. Jag. Det är snyggt som fan. Ja. That's the main thing. Ja! Eh, något mer som allt Kul. Så. Vi byter ämnen direkt här nästan. Ja. Mm. Eh, jag... Ska jag, ska, jag, ska jag köra vidare eller? Kör. Spin, ja, jag har, spin, jag spin. har det här. Eh, jag, kollade, jag läste, det var någon så här något lag någonstans. Jag tror jag ska upp det till och med. Nej, det gör inte. Eh, fotbollslag. <laughs> det var så här att deras eh, maskott heter Vovo. Och det kallas typ, det, det är typ en gammal gubbe på deras språk. Okay. Och, eh, och då är det en, en maskot som springer runt. Och då börjar han göra en massa så här, obscena gester mot, mot eh, motståndarlaget. Och då blir han eh, avstängd. Va? Det är ju det som är grejen för en maskott. Ja, och han blir avstängd. I ett tag. och då, då tänker jag så här att, att, att fotbollsspelare allmänt inte alltid så jävla sig ja är ja. du ja och så här, så fort de äh, fick ont och så ligger de ner och så asont ont mm. skriker av sig och så två skuldskener så ställer de sig upp eller så kollar man... Ähm, nej, men då ligger du och väntar äh, på ifall, ifall den andra personen ska få ett liksom, rött kort ja, ja. eller någonting. Sen ja. så bara, nej han får inte det. Äh, Okej okay, då, då kör vi. Så eller så, så kollar tråkigt. man... Ähm, Instance replay. Sa, snabbare prisen och ser att, nej, de har inte ens i närheten av varandra. Nej, precis. <laughs> de måste springer och så bara, åh jag ramlar <laughs> typ, till Och det, det kommer jag att... När jag gick i fotboll, när jag var liten, då tränade man ju på... På... Så, vad heter det? Filma. filma. Ja, på filma. Ja. Va? Ja. Hopplöst. Var det för sport, eller? Kass. Bara säga filma en uh, tackling så att uh, man kan få en straff som man kanske ska göra mål. Hur, hur kul är det? Det jag? kan man ju snacka om överbetalt uh, jobb. Eller hur? Jag tycker är det kul att kolla på, eller? Varför tycker du att fotboll att är roligt? Fotboll. Gör du det? <laughs> ja. Tycker du det? Hockey, ja. hockey är mycket roligare att kolla på. Nej! Tycker du inte det? Nej. Det, det händer ju mer i en hockeymatch, men det är inte lika mycket teknik som i fotboll tycker jag. Men enda du, gång jag typ kollar på du, fotboll är när det är fotbolls -VM typ. ja. Det är typ enda gången jag inte kollar på fotboll för jag tycker det är så jävla ointressant. Jag tycker all sport är ointressant men jag tycker mm. mycket mer... All sport Men Kali är... Är, är en sån jävla atlet, mm. tycker jag. Ja, herregud. Jag fick höra det också att eh, folk tycker att... Eh, Nej, känns... ska... ska vi köra den? <laughs> <Ska> vi köra? <laughs> Nej, vi, vi kommer till det, det Vi kommer, det. Till. Ja, kommer till det sen då. Oh, oh, oh. Tack så mycket, Dan. Den... Eh. <laughs> Ja, jag planerar ju att flytta hemifrån. Mm. Mm. Och då var jag ute på internet och letade efter Va? blogg. Va? Vad var det för kul med det? Internet är kul. Aha. Varför lade du in ett skratt? Men det var, klart det var, att var, att jag var Jag vet inte, det var som att det är klart att jag var ute på internet. Varför skulle jag inte vara varit det? Liksom? Ja, det kan ju lika gärna ha varit i en tidning. Ja. Jag var ute på internet och, <laughs> och jag ville hitta en blogg. Aha. Och då, hon inte en sån här kissig blogg. Du är med, medveten om att det finns andra bloggar? Ja, jag har kollat inte sådana ja, bloggar. Eh, jag ville hitta en schysst blogg med någon oh. som typ har flyttat hemifrån och så här, hemifrån blogg. Jag oh. tänker man att det oh. måste finnas massor. Oh. Jag hittade några stycken. Så bara, oh, nej, värdlösa tjejer som bara... Nej, det var värdelöst. Jag flyttade till Stockholm. Nej, jag flyttade till min egen lägenhet. Så här ser nu ut. och så, så bara, oh, Ingen nu, mer. nu fortsätter mitt liv med en annan <laughs> helt bloggen och typ, flyttar hemifrån bloggen. Oh. Okej, okay, kul jag hoppades ju på att jag skulle hitta någon sån här schyst eh, tjej eller kille Som har flyttat till en schysst lägenhet Med sån här mm. snygga trädgolv Som vi pratade om <laughs> förut nice. som, har, som sitter där och bloggar från sin MacBook Pro eh, Som gärna står framme öppen I lägenheten och, ja, precis. Kort. och ja, men eh, en kopp kaffe bredvid Ni vet, eh, mm. kör hela stilen ja. Det hittar jag inte eh, Jag hittade en blogg Som hade en jättelång lista På här, Tips. vad du ska köpa på IKEA när du ja, får hemifrån ja. Helt värdlöst. Långa bloggnandet. Är någonting. det var helt värdlöst. Alltså, det var så här jättefulla plastgalleri. Allting var helt jävla smaklöst. Det var ju okay. ja, det var det billigaste på IKEA, det förstår jag ju. För att jag har här eh, sänglänken. Ja. Och det här den här sängen kan du köpa. Går vi in, kollar. Och när IKEA mm. som, som håller så där kvalitet. Man säger tycker det är bra kvalitet ja, ja, jo, men... För priset det beror jo, på på. Och, och, och vilket pris, men det här är ju då billigaste sängen mm. Och när Ikea Har i produktbaseringen Eller produktbeskrivningen heter det eh, Skrivit Passar bra som extra säng ja. Då vet då man, att, vet man att, är... att det är ingen säng du ska sova med än två nätter om året får, <laughs> har du det. Då har man Legat ah. ur fjädrarna det var när det sår man drar, så det var en liksom, äh, Men du förstår principen ja. ja, jag sover tre nätter i den här sängen nu Man reser och bara Kan inte gå, eller? Liksom. Nej, äh, kan inte gå, tyvärr <laughs> Jag är ens och så var det självklart det här bordet som jag vet att ni båda äger tror jag. Det är fyrkantiga lack. Mm, fyrkantiga lack. Jag, jag har det inte jag har 49 kronor på IKEA. Det har det inte det. Nej, jag har det som var här innan. Den det har, är ju varianter. rektangulärt med underhylla. Ja, ja. Jag hatar det här bordet. Ja, det är fyrkantiga ja, Det är var nice. mm. svårt för. Jag också det svårt är rektangulärt är ju också fyrkantigt. Ja, men... kvadratiskt tror du du tänker på. Aha. Ah, det är så det är bäst <laughs> men vilket är killa. Vi brukar ju prata om läsk och sånt, brukar vi göra. Mm. Vi jag, vill, mycket... jag vill bara säga, jag hade en kompis som sa... Men fan! Men, en snabb... <laughs> ja. Jag var, jag var hemma och sen och hon, hon sa... Hon hade två såna här bord och sa... Jag, jag köpte dem för hundra spännande av en kompis. Han var ju duktigt då. Ja, bra. Ja, det jag hade Kört sparat två, två kronor om äh. du hade köpt dem på men nej, De här är ju använda. Nio Skitsamma. Ja. ja, i alla fall. Men vi har pratat om mycket läsk har vi gjort under eh, våran existens, kan man väl säga. Ja. Ah. Eh, O, olika anledningar. Men alla har ju tänkt den här grejen. Tänk på en burk liksom som kyler ner drycken automatiskt. Vad tänkte? Jag tänkte på en kylskåp. Men is. is. Isink. Ja, isenk. Men vad då det finns väl eller? Ja, det kom nyss. Gjorde det. det som jag, jag hittade på internet igår. Okay. Det var väl någon på skolan som hade en sån här, eh, nu vet, projekt, vad heter det? Projektarbete. Ja, nej men inte det, det en ungt företagande grej Aha. som gjorde en sån vattenflaska. Som kylade ner sig själv? Aha. Hur då? Ja, med någon, någon slags kylande funktion i mitten. Ja. Mm, Aha. då vet du. Ja, jag, jag, <laughs> tror, jag tror det kostar 50 kronor för en och 100 för två, stod på skylten. Åh, fan! Alltså, ni gick handels. <laughs> <laughs> Aha, men ja, fan, jag läste det här på internet, fast var det burk var det då? Mm. Eh, vad heter den? hette vad heter den? Vad hette den? Vart var du hittade den någonstans, du. På internet? Aha, ja. okay. West Coast Chill, heter den. Okej. Okay. Och ah. hela dryck. Mm. Ja, jag tänkte bara det kul. Jag ja. då jag. Då men då tänker du sen, på. sen finns det ju... Pissar ju sönder med hela nyheter ja. Tack för finns det. finns ju öl också. Med kolsyrepatron i. Ja, det så när man är ju så så inte pssch. samma sak. Nej, men... Huvudtaget. har ju det i alla sådana burkar. Ja, men det är ju lite samma princip. Man känner man skulle kunna göra en burk som... När man öppnar så... Blandas kemikalier och så blir det kallt. Åh, oh, vad gott när det blandas kemikalier. Ja, det. Men inte i men, öl. Men jag funderar på hur det här funkar. Jag tror att det är liksom ett det låter som en väldigt bra lösning inför framtiden. Lösningen för framtiden. Sån där som inte alls kommer uh, påverka miljön på något <laughs> sätt. Sån där som, ett långsiktigt uh, tänkande. Ja, precis. Ja, men det är som förr i tiden. Det var ju inte farligt att röka för fan. Man röker över allt och hela ja, ja. tiden ja, ja. Doctors barnen. smoke här, här. Här är unga väl, Ta en för fan. Det, liksom, det var ju inte farligt. Lucky Strike. It's toasted. <laughs> Exakt. No, no, no. Everyone else is poisonous, Lucky Strike is toasted. <laughs> yes. Ja. Dåliga reklamgänglar, aside. Mm -hmm. eh, ni har ju sett eh, in time. Innan. Ja ja, ja. Fan. Ja. Larsen är gutt efter. ja. ja. Jag kollar på den i veckan. Anton ty verkar tycka att den är värdelös. Nej, jag tycker bara att den är okej okay underhållning. Fattar okay. du grejen vad jag Kom. menar? Men jag kommer inte ihåg vad du sa Att de inte riktigt fattade vad de skulle göra för film För att det kommer bli så roliga inslag där Ja, precis Tyckte det var konstigt eller? Jo, ganska Jag var missbaserad men... som fan Ja Ja Va, Fan var du tog mig på sängen här ehm... Tack <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men jag, jag tycker Fan, jag den var riktigt cool Ja, men det var lite cool så Men det var ingen bra film så, Nej, jag tycker den inte. var ganska välspelad För att vara så dyster tycker Och Tycker jag att vi har kommit konstig. in på den här filmen tre gånger nu ja, ja. Men du är för att jag har sett den på Kanske, tre olika tillfällen. <laughs> Kanske borde lämna den här filmen. Ja. Ja, ja, var det, det mer göra. för film du såg som du bara... Men jag har kollat den nu. Ja just det, du kollade på The Girl with the Dragon Tattoo. Och ah. vad är det för gånger de har hittat som ja, svenska? Där, de de har pratar svenska? Men det har vi inte sagt om 20 gånger redan. Den har inte jag sett heller innan. Nej. Så det kan vi <laughs> prata om en tredje gång så. <laughs> ja just det, om typ 4-5 månader när du har bara... men den där, Ja. den var helt okej. Okay. papp fiction är ju kvar på hyllan. Så. Ja, ja, ja. du har ju bara sett halva nu. Perfekt. Nej, The Girl with the Dragon Tattoo, de... De pratar ju horribelt Det går ju inte att lyssna på mm. Det är också det är även jobbigt när, det, när man vet att det här är faktiskt en svensk Ja. Och de, de pratar Förutom de som, liksom, de som faktiskt var svenska Men som inte var 80 år gamla ja, De pratar ja, ju ja. jättebra engelska ja, tycker man Till ju. skillnad från dem. <här> Daniel Craig pratar ju bara engelska Han ja. skiter ju fullständigt Och det är ju perfekt Men Rooney Mara, Hon låter ju som en polack Vad händer där borta? Jag bara bärs för färs ah, Okej okay. Ja hon låter ju som en polack. Ja, hon i låter ju som något hon låter ju ja. svensk eller vad? Nej, precis. Jag sa ju det. Vad, vad hon mm. har fått för stroke. Och ja, så det. och så sa jag det i um, ett gruppmeddelande att uh, de häller upp um, Mackmyra mm. i glasen i, mm. hos uh, mm. Martin Wanger. Mm. Och du blev jätte på, dig. på SMS. Ja. Mm. ja. Vad fan. Det var en detalj som oh, jag uppmärksammade. vilken fin samma. detalj. Att de häller upp den enda svenska whisken som Nej, finns i den svenska kul. filmen. Där allting ska vara så jävla oh, Men Om du tänker på den svenska originalfilmen. Då är det ju faktiskt svenskar i filmen. Och då dricker de inte Macmyra, Då dricker de en annan whisky som de antagligen tycker är god. Ja. ja för att de är riktiga svenskar. Och alla svenskar dricker ju fan inte Macmyra. Nej. Nej. Jag vet ingen... Ja, jag, jag, jag vet inte ja, det det är fan. Nej, Stor typ Bäh. fyra här i den här hyllan, men oöppnade de flesta. Här har du ju ja, alla så här i hyllan. Ingen dricker dem. Nej, det är det de svensk whisky. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. intressant. Nej, inte särskilt. Skitla jag <laughs> i. Okej. Okay. Det min öl för fan. Det som eh, såhär, när de, man har så typiska turistgrejer. Jaha. Ja. Liseberg så Nej, men jag menar öljar så Yeah. Abba eh, ja, ja men om det är ett annat land Och filmen utspelar sig i ett annat land Men inte den inte det landet som har gjort filmen Om en, liksom, en amerikansk film utspelar sig i Paris Då är det fan Då har alla typ ett Eiffeltorn inne i mm. badrummet Eller något fan Det har de ju inte Och alla har eh, hängslen Ja och randiga tröjor Basker <laughs> Precis och, jag ska och, så, om... och så är de sminkar som mimiker i ansiktet mm, Jag ska snacka om Paris faktiskt Ska du det? Ja, ja Har du sett på mycket i Paris Som har fallos-symboler Ja mm. Vadå? Penis-formade ja. saker. Alltså formade som ett A. För ja, Eiffeltornet. En, upp och Aha, okay, ja. Eiffeltornet, nej, inte Upp och ner. Ja, jo, jo, i och för sig. Det är, det är, också lättare, fast, men... det är lättare än att säga en mm. A. Utan Eiffeltornet. Eiffeltornet. Det är ju en vet väldigt ni vart, stor äh, penis. Vet du vad originalet <laughs> står? Eiffeltornet? Mm. Nej. Men vart är det står? Va? Vart är det det står? Det är USA någonstans, men jag vet inte vilken... Eller är det i England? Bra, du Bra det där, en Bra källa. Där, mig... Det är inte originalet i Frankrike, är det inte? Jag säger Nu säger Original, jag inte. att Originalet det här... är kanske typ en meter högt, va? Mm. Mm. Okay. Jo, men du tänker inte på frihetsgrillen nu, kan? Nej, det gör jag inte. Nej. He för originalet utav den står ju i Paris. Mm. mm. mm. Men det är inte den. Men för för ah, skitsam, jag tror det. För de, det var antingen var engelsmännen eller amerikanerna som eh, gav Eiffeltornet till dem. skulle ju vara en utställning eller någonting. Så det var, ju, det var ju ett utställningsobjekt, tror jag. Och så bara smälte de upp det, och sen sa: Nej, men det här är ju bra. Låt oss stå kvar. Och nu står det kvar, Ja Jaha. Har du varit Klipp... uppe där? Nej, det har inte varit uppe där. Jag har varit uppe upp upp i toppen av penisen. Ja, precis. Men jag ska, det jag vill komma till. Det har ja. ju till och med ett ollon Ja, ja. Mm, det har det. En liten bula längst upp liksom Och sen så har de ju bagetter Ja. Mm. Det är ju väldigt eh, penis. Ja. Och sen så har de en baskrar. Ja. Om man tar på sig en basker. Ser man ut som en penis. Ja. Men det är ett ålder man tar på sig. Oh nice. Eller hur? Ja, nice Bara en slag som En slag? Freudiansk felsägning Men triumfbågen då? Är liksom Är det en slida? Nej Eller det är benen på en brud som särar mycket? Nej Det var ju Napoleon som smällde upp den va? Asså? Jag vet inte vad han tänkte på Han kanske inte var helt undrad där? Oj Ja, nu när jag kollar runt här i rummet Så känner jag Vi, vi påminner om scenen i Går det bra? I Ace Ventura Ha? Vilka vi, jävla scen Ja, ja, ja När han, ja, är ja. Nej, han är i nosörningen Du behöver alltid vi, klära av oss ja. tidigare, För det är svinvarmt där inne Vi tar av oss mer och mer kläder i hela tiden oh, fan. Jag skulle vilja ta med byxorna egentligen <laughs> Jag vet inte om jag vågar det Killar. Det är lugnt för min skull vi har ju pratat om din penis förut. Jag är, jag är nyfiken. Jag har kollat också på en jävligt dålig film. Aha. Okay. Mardi Gras med Carmen Electra. Mm, ja. var det inte hade inte du också sett något? Nej. Nej. Nej. Okay. Nej. Var det någon mer som pratade Men, om tror Det var ju värdelös produktion. Kävla okay. var... vad dålig film det var. Handlar det om Mardi Gras eller? Det handlar om en jävla kille som är tillsammans med en brud. Och så har han två rumskamrater från pluggar på... College någonstans Och sen så typ så här säger hon så här bara, Min morfar har dött bla bla bla. Och så ska hon åka iväg Och då säger hon I uh. en Precis under den helgen Då hans morfar har dött Och då så ville de två Hans rumskravater Ville åka till mordergrad mm. Men han vill inte åka med För han har en flickvän liksom. uh. För det är mycket tids Och, sånt uh, uh. Där. Uh. och sen så bara Ja men nu åkte hon iväg Till sin morfar Ja men vi sticker ändå där liksom. oh, Så, då stick smart så då sticker de dit Han har haft massa film han, nej, det är inte den grejen Och då så upptäcker jag att hon är där och, och showar tidsen Nice Ja, det är nice Och så är Carmen... det en, en ja. av de här killarna i Oskuld Och så träffar han på Carmen Electra mitt på gatan där i Mardi Och så Huckar de Han kär henne typ. Aha, okay. Fan, har inte legat den Carmen Electra var med i Meet the Spartans också Ja, det var hon mm. nog Också någon. en, en superduper film Det är inte samma som gjort i Epic Movie ja. Jo, det är det det förmodligen. Var. Jag tror inte att jag sett Meet i Spartans men jag har Epic Movie och den var värdelös. Ja, jag har sett mitt i Spartans och inte Epic Movie för att jag är värdelös. Så vi pratade om Titanic 2 här i podden nu Nej, Nej, vi pratade om det. No ja, Off Air. Ja, no, då satt vi hemma, du och Järnmö och Victor va? Ja, jag tror det. Mm. Och vi, han som hade gjort filmer hade ju även gjort så som Transmorphers. Ja. Och vad var det mer? Det var Piraya-filmen, vad var det? Okej. Uh Kommer vi inte ihåg, vi lämnar det. Vi, ja, ja. Alltså, kor korkade mm, parodifilmer? Ja, Nej, det var ju inte riktigt parodier. Det var ju nästan så här försök till seriösa... Eller, seriös, <skratt> Försök till uppföljare. Ja. Transmorphers är ju... Parodi. Ja, okay. Men Titanic 2 var väl inte en parodi? Den, är, den utspelar sig efter, för att utspelar sig exakt hundra år efter tror jag. Ja. Sån <laughs> När de ska och, bygga upp båten igen och ja. göra samma resa. Ja. Oh, ja. Oj, vänta! Det Oj, skit sig samma, igen! Samma isberg. Det måste vara stars fan. <laughs> Eller planets, planeten står på något konstigt sätt just den dagen. Ja, precis. Listen, Jesus. Dumt. Dum idé. Titanic mm. är är en ganska bra film. Ja. ja. Jag tror inte jag har sett det redan. i den. Ett streck, i alla fall. Va? Jag har nog sett den i uppdelat typ åtta delar på YouTube. Det är väl den näst mest eh, box office som bringat in mest pengar? Mm, är Inte Spider-Man 1 eller 2 an var jag eller? Får vi kollar på det? Vi ja. det. Men det var ju för som mm, var lågt Spider-Man. var Avatars som upp. lyft Det Spider-Man ligger ligga där tror jag. Ja, just det. För det vet jag, det säger de i Entourage. Att, att Spider-Man sålde mest. Och att de toppar Spider-Man med hans filmer. Mm -hmm. mm. men tar nog förr nu mm. när vi kollar sist gången, det var typ två veckor sedan kanske ja ja <coughs> nu jag kollar på den här rum the rum diary eller vad heter den huh? the rum diary jävligt film med den här på den alltså. ja men ja jag ska den här jag, var, jag, jag har en... ju halvt arbetslös eller hur äh, vi ja. jag har inte hällt jag, jag är inte hällt ja, snart kanske har jag ett jobb nice Eh, hur som helst snart kanske jag har ett jobb tidigt den är ja <laughs> den, alla, den är säkert <laughs> alla arbetslösa har den inställningen <laughs> Jag, ska, jag har faktiskt en grej på onsdag här som kanske kan leda till det Så det, ja, äh, att, att, <laughs> på onsdag. Det är alltid på onsdag att Eller så, ja. så säger man så till sin fru. Då går det med jobbsökandet. Ja, ah, det går ganska bra. Jag ska, ah, ska jag ha en sak på onsdag. Ah, okay. Sitter man hem och spelar då. spel. så går man på stripklubb på onsdag. Ja, ja, Hör nu hur jag sa? Spelar spel. Jag är så jävla inte insatt i tv-spel <laughs> över huvud taget. Jag nästan tänkte att jag skulle prata lite spel idag men jag känner att Anton är helt... Ja, Ofta det där. Ja, det är jag också ganska mycket. Alltså, ja, ja. skit i det där. Ingen respons ja. alls. Nej. Skit okej. Okay. Rom Diary, The Rum Diary tror jag den heter mm. eller ska jag ha lite Rum Diaries för mm. det Diary, det är med Johnny Depp. Mhm. Mm jag, jag ska det är jag ska jag romma den killen alltså. Ja. Mm, jag ska ju ja. ja. Jag ska göra en annan approach här. Glöm det jag sa nu. Aha. Tvätta bort det. Framförallt du Larsen, jag vet inte. Du har inte sett så mycket film. Men ja, om jag säger så här. Du har inte sett så mycket film. Nu är jag media. Nu har alla sett mer filmen. än vad jag har. Nej. Nej. Om jag, jag säger det. så här. Nej. Jag är inte ens filminstitiviserad egentligen. Nej. Ja, vi tar, vi tar. Jag, jag köper. på Larsson. Du får också rycka in om du känner att du, det händer något. En film. Johnny Depp i huvudrollen. Ja. Ni ska alltså säga om ni känner igen den här filmen. Om ja. har ni sett den här filmen så säg till. Okay. den utspelar sig förr i tiden? i mm -hmm. Johnny Depp röker mycket. Han har konstiga solglasögon på sig. Mm -hmm. ja. Han har en hatt. Ja. Eh, de kör kring kring en röd kabb. Absolut. Uh, Fear and Loading in Las Vegas. Ja, vi har fortsatt lite grann. Han ja. har en skäggig vän. <laughs> ja. Han är en, en journalist. Mm. Eh, och han, det är drogtrippar. Mm. Ja. Vilken film är det vi har? Fear and Loading in Las Vegas. Nej, jag är på Rum Diaries. Förstår, förstår Eller Rum Diary. Men... Och jag, och jag är tänkt, det exakt samma koncept? Sen visar det sig att det är samma kille som har skrivit båda böckerna. Aha. Så, men, men, han, men Thompson. Ja, vad fan heter han? Hunter S. Thompson, heter <skratt> han. <skratt> så heter han ja, precis. <laughs> han har även skrivit den här boken Okej. Okay. Men för det är väldigt likt i mm. många många aspekter. Det är, det är inte bara snarlikt alltså Nej. utan det är exakt. Att de, de, de utspelar sig inte på samma ställe ut och så. Men ja. Det är, äh, det, är likt, alltså. det är för mycket som är likt. Det är för mycket som är likt för att det ska vara en slump. Om det Precis. är samma snubbe som har skrivit till med. Amber Heard var även med i den här filmen. Känner ni till henne? Nej. Är hon god ja, hon, är, hon är väldigt snygg. Är hon? Okay. Helt dum i huvudet. <laughs> alltså gen. Hon har varit med gäst i Top Gear en gång. Ja. Där grundar jag allt mitt hat mot henne. Okay. För hur dum hon är. De har, de har haft så jävla mycket... Uh... Hon är med små i här drive angry Små brittiska kändisar ja, Hon är i inte brittisk, hon är amerikansk Ja, men de har med så mycket små kändisar i ja. För Jeremy Clarkson säger The bastards Säger han Och hon säger Oh, I like how you say that Bastards <laughs> Ungefär okay. där grunnar jag <laughs> um, 50% av allt med Ja yeah. Hon, hon ger... kör en kast också, eller? Prata om det, det är nytt avsnitt Tokio ikväll Åh, oh, ja Vad skönt att vi bor i England så vi kan kolla på det sen också Va? Ja. Va? Nej, vad ska jag? Vi har internet. <laughs> ja. Du fattar inte det där så alls. Jag fattar inte alls med det. Så alls. Åh, oh, det är så varmt. Karl, kan du öppna dörren? Ja, kan okay. jag. Helvet. <laughs> vad heter den? <laughs> jag sitter liksom bara i långkallningar det, det rinner svett på min rygg. <laughs> <här> det växer öppna då? Det så det. Men jag kör mitt sista filmsnack nu då så är vi färdiga med filmandet. Ja, var svinkallt ja det är gött. För Batman ja. eh, det är The här, Dark Knight gick Jordan på tv också. här härom nyss okay. ja, jag, jag hörde det Och, men det, den, ja. och det, är, det är det här med Harvey Dent Och han blir Two-Face och så vidare ja. och jag, han, jag tänkte prata lite grann Om hans frånvarande ofta, talfel aha. Hans frånvarande talfel jag, jag tänkte ofta närmare just honom Men jag tänkte att ja, du ska passa att prata om mm. honom Det finns honom är en så alltså stor skådespelare i filmen också Men det skit i det men Harvey Dent är ju en karaktär och inte en skådespelare ja ja ja mm. eh, Men nu ska, ska du prata om Harvey Dent Mm. Inte om Jag ska prata om Two-Face ah, okay. ah, Som ett halv ansikte mm. Som ändå kan uttala P och T ah, Så han borde ha talfil egentligen Ja, precis ah. mm. Och han har också ett väldigt välfuktat öga För att inte ha ett ögonlock <laughs> <skratt> Har du testat det? Har du stått såhär? Nu ska jag säga det Dra bort hela kinden Han har ingen kylskena sidan <skratt> Och han kan ändå liksom prata helt normalt <skratt> <skratt> Han kan säga P och T <skratt> Utan problem <här> Hallo. Vad är det Hur kan de inte Ha tänkt på det Alls Vad tror du de sket i bara... Plus att han ja. har Inget ögonlock På den sidan heller Det måste liksom Skrumpna ihop Och bli russin På bara några timmar <här> Men jag tror att de har tänkt sagt ja Vi skiter vi, i det Nej men vi behöver ju den här karaktären I en konversation Ja Han måste kunna säga pot ja, man har kunde väl haft lite problem med det i alla fall <laughs> Ja lite Han är ju hur vältalig som helst Han saknar han halva han ansiktet blå, För fan. Fan. Han Ja precis han, han har ju talfel Ja <laughs> Kan. Michael, Michael Caine som spelar han uh, Al, Albert uh, ja. Han har ju också tagit fel, fel, fel Fast ar. det är häft <skratt> för för <skratt> <skratt> <skratt> Förlåt <skratt> ah, han, ja. han, han, han pratar ju bara så helt enkelt Ja, Ja, ja nu var jag färdig med film <skratt> ja, Har du något mer på film? <skratt> ja. <skratt> ja, ska vi släppa det? Nej Vad var svaret på det? <skratt> har du mer film eller ska du släppa det? Ja, vi kan släppa det för jag har ingen med på film Bra Ska <skratt> vi så <skratt> små du lägger in på <skratt> ah, ja, jag tänkte ta en grej bara. Okay, okay. Eh, Du snackade om IKEA Anton Och aha. billiga bord och aha. billiga mm, eh, Möbler över, överhuvudtaget ja. Det var ju vi i veckan Jag och Karl och en kompis till mm. Mm. Och då har de liksom gjort en hel avdelning Med barnsäkerhet Jaha mm. ja. eh, Vi stod ju och snackade om det Vi jo stod ja. och klurade på aha, Vad fan ska man stänga med den här då Med hakarna och allting Aha, jag kommer inte ihåg. Ja, ah, men du är rassinil. Ah, <laughs> och då, då, tänkte jag, då tänkte jag ju på att. Så såg det inte ut här hos mig när jag var två. Nej, nej, nej. Jag ramlade ju för och. Men, eh, det märks fan. ju då <laughs> Jag gjorde också det. det. Märks inte på mig. Nej, det är undligt. <laughs> <laughs> jag kommer ihåg en men, gång. Oj, vad jag har hamnat i för trappor alltså. <laughs> en gång. Men jag ja. tänkte. Vad är, vad, är det, vad är det för jävla jag mesiga föräldrar Carl pratar <laughs> <laughs> <laughs> Vet du, när jag var hos min dagman en gång Då ramla. vi var ute och lekte var på sommar gång så hade de en sån här um, bänk Elstängsel Nej, de hade en sån, sån bänk <laughs> som de har i parker du vet, där, liksom, eh, där man sitter fast i, i bordet liksom. Fattar du? Som alltid finns i parker Du så sitter här och det... så går jag ner Och så går du upp och sätter ett bord Ja, sätena och bordet är en konstruktion Exakt ja. så. Då hade de en sån och då kom jag att jag sprang där Och då ramlade jag och då slog jag i ögat I kanten ja. på det här sitsen Arget. BAM! Jag fick värst i blåtira Ja, skräll ja. På tal om ögat, jag hade en tv Jag fick en tv, en här gammal en liten tv Det här är hört Ja, det, här, det är rätt bra ändå ja, jag uh, på mitt rum när jag var liten. Kanske säga 6-7 år. Sex år var uh, Och den hade en antenn. Du vet du så här? Teleskopantenn. Ah, att... ja, ja. mm. Och jag har inte redan nämnt ögat. Så det blir <laughs> där En sån här i, i, i metall. Eller plåt. Oh, fan, och en av de här var avbruten. Oh. Och du vet den är avbruten så blir det som en. Den, liksom, den blir, går ju av. Den blir, ah, viks ja. ihop Går av och blir taggig. Oh. Och så satt den fast så att man liksom klickar i den ovanpå så här. Och jag skulle ta ut den. Och den satt ju fast ganska hårt och Jag var inte så stark på den tiden Alltså jag drog allt vad jag hade Och så Och, och så den Och dunk Dunkade jag rätt in så här, Typ sju millimeter Ovanför ögat Så bara dunkade den in i benet här I ögonlocket aj Ja, om, jag, om jag bara hade hållit den lite, lite längre Hade jag bara spetsat den rätt in i ögat Och det är fan sinnessjukt För nu, nu, fick, jag, nu fick jag ett sår Och lite, sedan en lite blå idag men... Och det är du också syr Ja nej jävla Ska vi bara sätta dig Nej jag är ganska glad över det faktiskt det är, Och också när pappa Alltid en pappa eh uh, passa och lekte. Ja. Nej, nej när, när mamma jobbar. Det var under tiden mamma jobbade och pappa var hemma. Ja. Då jag tramplade ramlat ner för trappor alltså. Nej, typ... När pappa passade, då satt han och kollade sport och så ja. fick han leka lite själv. Ligger i soffan med handen på kuken och vilket bärs. <laughs> <laughs> typ. <laughs> ja, gå ner från ner en gång innan jag skulle åka till min eh, dagmamma för att ta foto. Det var det den här dagen. Aha. Då hade jag på mig en fin sweatshirt med musibyg på. Mm. Alla hade musibyg på naturligt. Ah, ja, självklart. Och så skulle jag göra en skyst volt i, i soffan. <laughs> en skyst eh, volt <laughs> ramla ner slår huvudet rätt i <laughs> i vardagsrumsbordet. <laughs> så att det liksom det bara rinner blod på hela tröjan så här. <laughs> jag har också en historia om så här. Bara, nej nej nej. Snälla så jag tog till dagmamman mamman så här. Nej alltså man vad har ju klippa upp tröjan Och byta alltså, ut till en skjorta istället Placera placerar dem utifrån dörren på och stack <laughs> <laughs> Nej, Nej men jag kommer idag man, i en jättefin skjorta istället För den här mussepigktröjan va ja. Men på fotot kan man se att jag är ganska röd i håret <laughs> Man ser det alltså Nej, Det ser ut som en liten toning Vad har han här för sig? Nej han har bara dratt huvudet rätt in i vardagsrutsbordet Jag, jag har också roligt rolig om att jag ramlar när jag var liten Och började som fan Utanför hemma hos mina föräldrar då har vi ett går ner några trappsteg. Och sen så har vi en sån fotskrapa i metall har vi där nere. Och då, yes. så, och då skulle jag och min bror skulle till min dagmamma som jag hade på den tiden. Och då ramlade jag ner där och slog i pannan i den mm. ah, och Det är ganska nice. så här stora glapp mellan de här. Så ah. man kommer ju ganska långt ner. Då. Ah. Och så jag blödde jag som fan. Farsan skjutsade upp min bror till dagmamman. Jag tog med mig ut där och bara, åh fan, tror jag behöver åka till Näl liksom? Eller <laughs> var han, var ett sjukhus här Ja, precis. Norra Älvsborgs sjukhus. <laughs> precis. Näl, även kallat. Förkortat. Uh, och då så uh, körde han dit med mig till ut Och så, sen så, senare på dagen så kommer kom han att lämna mig hos min dagmamma. Och då hade de fått uh, då hade de fått limma ihop. Jag har ett mm. R här i pannan här. Och då har de fått limma upp det och då, då säger de att jag hade en träskalle. Han, ja. Den har jag också fått höra, för jag hoppar i sängen hos pappa en gång. Och mm. då är det sådana element som är här i vardagsrummet. Sådana här vattenelement som ah, är ganska ja. spetsiga. Så det hoppar finns jag... olika vattenelement, Ja, men sådana här som är spetsiga. Lite, är... lite äldre varianten, ja. inte stengamla varianten. Nej. Men inte den som men, är, men är helt platt. Ja, jag äldre. tror jag har de stengamla varianten mig, Men då så. hoppar jag i alla fall i sängen ett par gånger. Och så hoppar jag snett. Och så mm. ut mot ah. elementet. Så fick limma ihop eh, huden och skallbenet. Asså? Alltså? Ja. Fan plötsligt det mycket eller? Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag var kanske, kan ha varit fyra eller någonting. Ja, den kompis när vi gick i, jag tror mellanstadiet ungefär. Mm -hmm. Slutet mellanstadiet. Då kom han till skolavslutningen med ett bandage om hela huvudet. Så, vad ah, nice. med, Vad har hänt med nej? Han eh, har fått en golfsving. <laughs> <Va? laughs> en golf, alltså inte i huvudet utan bara <laughs> rätt över örat. Som tyvärr hade slått av. Oh, är att det hängde i, Jävlar, hängde lite löst här så de var tvungna att se fast igen. det. Det men det nej då. Äh, golfing accident. Här, jag är så med "Hej, på är min farfar skulle skulle testa nya järn Du vet, jag, min farfar gjorde också en gång på sin farsa. Fast Vad sa någon in tittade med huvudet så här. Det är jävla farligt alltså Det är fan farligt med golf alltså Han var inte sig lik som dess, nej. <laughs> nej Nu då Ska vi dra oss in lite grann smått på Frågelådan Jajamän Ja tycker jag mm. Idag har jag lite grann utav en special Frågelåda Frågelåda Idag har vi en lite speciell grej Ja men vi ska Vi börjar med de andra vanliga med. Ja jo, ja det kan vi göra Ja tycker, ja, tycker du det, det Jo jag. jag vet inte ens vad vi har på Vi har lite Ehm, Jag ska kika lite grann här va jag börjar med ett, ett skönt från Maria. Som, eh, hon har ju hon har tänkt sig att Innan hon sa att hon gick in på vår Facebook och kollade hur vi såg ut. Så låg hon och tänkte hur, hur hon trodde att vi såg ut. Aha. Bara genom att lyssna på våra röster. Mm -hmm. eh, då är Karl ganska tjock. <laughs> Tack för den. <laughs> <laughs> Oatletisk som han är. Anton? Jag säga, ganska tjock? Tycker ni att jag är ganska tjock? Nej. nej Jag tycker, tycker inte heller du är... att du låter ganska tjock. Nej. För det låter mig säga. <laughs> Jag, jag har ju ingen kondition alls Nej men det inte. har jag inte jag heller Nej Alls Nej, nej Alls Nej, men i alla fall fortsätter hon antal ganska snygg vilket stämmer absolut. Helt, ja, helt... herregud. Ja, ja. Fan. <laughs> Ganska. Det är, det är en underdrift. En underdrift, fan. ja. Herregud, vad snygg jag är. Som fan. Ja, det låter inte bra. Larsson, säger att jag är snygg. Är det lite egorung på gång nu, eller? Du är gammal. Vi gant, kommer till Larsson. Larsson här nu. Smal, kort och lite inom citationssäcken. Nördig. <laughs> det, är, det, är det är ju klockrent. Det är ju ännu... Ja, det är ju perfekt. Mm. Ja. vad var så här, way wrong. Ja. Och Anton, Anton? Deran. En underdrift. Ja, precis. <laughs> och och Larsson... Precis Perfekt <laughs> Perfekt Mycket bra gjort Maria Tycker jag. Och sen hade vi fått eh, Någon mer på den eh, ja. eh, Frågan vi gick igenom Förra veckan ja, Vem vad som låter som att vi har störst kuk Ja, ja just det Och den vill, det är klart, Larsson vill det är klart Larsson vill ta upp den Han har fått två <laughs> Två bekräftelser på att det är han som har Han låter som att han har störst kuk 200. Det, ja. det var de två enda mejlen som hade just med den. Grejen. Nej, ja. Ett av dem var inte en mejl. Det var ett tweet ja, från en. Ja. idiot. Konstigt här. <laughs> Konstigt. Mycket underligt. Nej, ja, ja, jag tycker inte att det borde vara så. Det är ganska dyrt nu, Carl. Ja. Jag, jag, jag tycker inte att jag är här nu. Ja, men Låt oss ta. Nu börjar jag frysa. Om Vi går vidare till Andreas mejl. Ja. Um, han satt och funderade lite grann på vart våran... Uh, Typsnittet, vi använder det var en logo, var det kommer ifrån. Ja, just det. För han känner att han har sett det förut. Eh, och och han, det är inte så konstigt. Och han tänker att han kan vara tv-serien eh, så mycket bättre. Och det är det väl också, va? Nej, nej det är väl liknande. Faktiskt, nej, inte, det är lite bulligt så det Men grejen är att det, det står så där under varandra lite Lite bulligt. Så att jag tänkte också att de hade den när jag inte hade det i huvudet. Vi ska se här nu. Men det har de inte. För Typsnittet heter Karl Persson. PT-bananer. Split, va? Mm. Ah, no. det, det är ju det är inte alls lika fan. snirkligt. Det inte men, allt det är, men det är det. den här bulligheten plus ja, att de har precis. vad heter det? De har ramat in det på samma sätt och så sneställt och så Ja, precis. Mm, ja. Det är där, det är där mm. vi, vi det är ja, får inte den likt överhuvudtaget Nej, men att det är sneställt och uh, Utbyte. ett ord på varje ja, rad skitsanna. som vi också har. Ja. precis. Men ja. däremot så finns det här Typsnittet överallt och framförallt nu efter att äh, efter, <skratt> det här maillet. Och och efter att det. vi börjar använda användare så har det blivit att dyka upp överallt. Ah. Ja, ja, ja. Jag var inne på Lagerhaus här om dagen mm. mm. i Göteborg. Oh fan, det de har det typsnittet överallt. Asså. Asså. Alla små godis på fotoramar på allting har de. Det, det är ett dagis borta vid mig har det här typsnittet på en, en skylt i parkeringen typ. Aha. Sen så lite mer kända saker då. Um, Pimp My Ride. Det är väl där typ folk börjar se det första av allt, mm, tror jag. Tror jag. Ja, efter 70-talet, tror jag. Jo, jo, men alltså... Om det fanns då. Jag vet inte. Ja. Det, det är, är väldigt det, det var med i Kill Bill. Det, det vet jag inte. Men Kill Bill är ju inte gjord 70-talet, heller väl? Nej, Nej. men det... <laughs> väl. Men jag var osäker på frågan också. Alltså. Nej, men... Pimp My Ride, det är, där, det, är, det är där du har fått ifrån. Liksom. Ja, ja, herregud. Ja, precis. Ja, det, är där, det är där våran referens är. Mm. Ja. Äh, det är men... en snygg font. Det är en schysst font. Den är inte värdig Pimp My Ride. Nej, jag det är inte värdig. Värdig Exibit, Exhibit, nej. Nej, not so much. <laughs> uh, fredagsmys. Ja, det är OLVs grej mm. skrivit i den här fonten. Jag tror att även Melodifestivalen använder den i något sammanhang. Mm. För mig, mm. jag såg det. Men mm. jag är med. osäker. Och det här, du vet, Songify. Ja, just det. De kör den. Mm. Det finns överallt. Det är bara eh, svenskalotto.com såg jag också. På någon banner hade den också. Det finns överallt i det här typsnittet. Ja. PT Banana Split. Köba! Köba, det är skitsnögt. Yes. Vår är lite, lite moddad. Rundade kanter och så. Ja. För att det är lite krångt annars. Ja. Andreas mm. hade någon fråga också va? Det har han ju och det är ganska mm, kul. Jaha, det är fan jag missat, tror jag. Vi, jag han, jag han har skrivit, skrivit frågan inom citationstecken också. Ja. Vilka är era mest pinsamma fyllerminnen? Och jag har lite svårt att dra oh, på den. För här. när det har varit mest som mest pinsamt för mig på fyllan, då har jag haft minneslucka. Men har du inte fundera. fått någonting återberättat? Jo, väldigt mycket. Men jag vet inte om, jag vet <laughs> jag vet inte om det stämmer för Nej. det första. Man har du något Nej, Jag sitter och funderar Men... Eller har du något annat Ja, jag har ju funderat lite grann okay. på detta. Men jag har inte kommit på så mycket faktiskt. För att det känns också som att en del saker... Men du är ju ganska sansad. Om ni är på Jo, jo. Nej, men Det är med att ni speder ute med. Men jag har ju de gångerna som jag kör. <laughs> ja. De gångerna vi kör så är det ju helt borta. Yeah. Det har hänt, det har hänt. Det har hänt många gånger. <laughs> som den gången, vi mina vänner bara, ja ah, men vi har fixat öl. Det blev inte, det blev alltså, det blev tio år. Nice. Alltså 10% i Brew 10%-ing oh, Fem stycken sådana hade jag Öl Fem stycken sådana, jag 10%-iga på burk Kopparbärs inte De Kopparbärs det sida Kopparbärs är ju Det är, det? Ha, det är ehm, I alla fall 10% då Fem stycken sådana halvliters Jävlar Det ehm, <laughs> <laughs> Och vi skulle på en fest eh, Som var anordnad vi, eh, <laughs> <laughs> Där är även bjöds på ett glas vin När man gick in Jaha Samostellat Ja jag inte som fan att du kanske var... behövde den liksom Nej men jag drack den ja? Plus den, alltså det här, den ölen smakar ju fan ja. Det var ju som att dricka vin Fast att smaka öl Hon smakar för jävligt <laughs> fan. För det, det, det är öl Den volymprocenten liksom ja. uh, Och det, det börjar urarta det redan liksom. Finns det någon som gillar det tror du? Ah, fan vad gött med ja. alkohol Alltså för det är billigt Är I det jag tänkte bara lite snabbt nu. Den här killen nu ett som är i sådana här leva och bot tidningar och sånt ja. som recenserar öl. Mm. Han har lite flint i sån här blicken lite så här ja. Man bara, man kollar på honom och han recenserar alltid så här öl och, och man bara man vet att han har vaknat upp många gånger och tänkt åh aj <laughs> Nu ska vi recensera skiten, <laughs> äh, liksom. Har ni sett det roliga klippet på Fritjofsson? Good morning, wine lovers. Nu, vi väver ju inte en telefonkatalog varje vecka om månadens nya viner. Nu är det box time, herregud. Är det riktigt eller? Ja, ja Förmodligen. det tror jag nog. Morsan har, Köparna, köp. morsan har jobbat med honom i ja, både tv och radio. Mm. Och hon säger att det är så. Mm. Skön men... <laughs> skönjer det. Jag behöver inte gå igenom hela den här kvällen med de här tigerna. Men jag kan... nästa morgon vaknar jag i min Ramons t-shirt, eh, kalsonger, strumpor, mussa tror jag. Eh, okay. Med tuggmi över hela t-shirten och hela armen. I soffan hemma hos Rasmus, ni vet. Oh, ja. och, och utan byxor. Jag tänker, vart är mina byxor? De har Rasmus tagit av mig. Visade sig sen bara, bara byxorna liksom mm. Inte tugga mig i nej, nej. så att det inte hamnar i soffan För, för att det, var, det var spy på mina byxor Jag hade det spenderat en ganska lång, lång tid inne på toaletten <laughs> Och sen berättar Anton, vår vän Från Dalarna eh, att, att jag hade stått mitt i natten Tagit på mig min skinnjacka och skor Och ska gå hem Inte byxorna då alltså <laughs> Så jag så säger Anton, Anton, ska du, ska du verkligen gå, gå hem nu? Du kan sova här och jag, och jag säger Jag vet ju att det kommer bli lite kallt ja, lite så. Inget minut av detta Men så var det tydligen Och sen vaknar jag alltså då Må fan Och ännu roligare En kille som vi har spenderat Kvällen med. Kommer hem till Rasmus. Låt oss kalla honom Johan. Okay. För det är hans namn. <laughs> um, han kommer och så säger han. Vad hände igår? Vad hände? För jag vaknade nyss upp hos polisen. <laughs> Va? I deras fyllsel. Och jag har krossat deras säkerhetsglas oh. med pannan. <laughs> och de hade plockat upp honom. Ni vet, utanför gamla fatter. Innan det hade blivit olerskt, tror jag. Fatt dig Ja, jag har Där han suttit. Och de hade plockat upp honom och han hade sagt: Jag är inte en pirat. Jag vill inte mörda någon eller någon sån där. Okej. Okay. Då hade jag plockat in honom. <laughs> det var ju den det. det. Ja. Och har hade krossat deras säkerhetsglas med pannan. Han hade ja. ganska bra sår i pannan också. Typiskt prata. Jag har också Va? en eh, rolig grej. Det, det är ju inget så här det är ingen inget så pinsam grej egentligen tycker mm. inte jag. Men jag och en eh, käven från eh, grundskolan hade ju en spree då vi alltid spydde på fyllan. Mm. Jag vet att du har berättat om det. Man ska ju spy, det är ju gött efteråt. Jag tycker det är rätt gött att spy. Du och men, här Erik Johansson tror du? Ja ja <laughs> Namn. Ja. Ja. Alltså, då... Om han lyssnar så blir han nöjd. Låt oss vi... kalla honom Erik Johansson. Ja. För han heter så. Precis. Alltså, då, vi var ganska mycket fester. För jag och en annan vän hade varit i Spanien och hade köpt på en jävla massa sprit. Man får med sig en liter sprit, tror jag, ifrån EU-länder, tror jag. Mm. När det är flyg och så, tror jag. För... Ja, eller? Mm, mm, ja. Något sånt. Alltså, och sånt. så Jag tror jag fick med mig kanske tio lite. Mm. Jag vet att ja, fan, du hade alla smirnoffsmakerna och, och det blev ju några helger där liksom. Och då, och då ja. har alltid att jag och han Delar var sin smirnofflaska ja. per kväll och Det var en liter då ja, en liter, ja. Ja, Jag måste springa och Det är ju alltså en, en halv liter fortsätter prata? Vad ska du göra för något? kissa okay. En ja. halv liter vodka per kväll då Tror fan att man spyr ja men liksom, Det kanske inte var grejen med att man var tvungen att spy Men vi hade sån grej att vi skulle spy ja. var det liksom. Och då så var vi där, jag tror vi var hemma hos en tjej till oss allihop och då så gick vi in på toa tillsammans jag och min vän Erik. Han <laughs> eh, och då så liksom, han eh, spydde liksom. Han, han, han skulle ju spy liksom. ja. så, så vi hade vi spydde ju inte alltid toaletter och sånt utan vi spydde mm, mycket kanske mycket mycket handfat. Badkar. Ja, mycket handfat, mycket badkar. Mycket, mycket golvbrunnar. Vi även mycket kissa i badkar tror jag och okay. duschar och sånt. Ja. Eh, Jävla party alltså Men alltså då, då spridde vi i alla fall I handfatet och det, det finns ett klipp på det här På någons telefon jag kommer inte ihåg. Och då han sitter och står där Och tar ner fingarna i halsen Och, och spyr och sånt Och jag, jag spyr av att det luktar så jävla ja, äckligt ja. Och, då, och det låter skickligt Och han säger bara och kolla hur champion tar upp den här Och så tror att han tar och säger bara de har en sån här En mugg med tandborstar i ja. Jag tror han stänger ut Tandborstarna Och så tar en muggen Såhär I fjärn ah, <laughs> Tror jag är. Och så ställer Han <laughs> är lite lätt Och så ställer han tillbaka Och så, ah. så hänger det kvar En kampion på örat <laughs> På muggen Såhär <laughs> Det är inte så, är inte så pinsam vi grej nej. egentligen Jag har en, det är en kul grej. pinsam grej ja, får, jag, det... får jag ta en till en, en av mina Jag, min tänkte, jag, jag den tänkte också bara säga ja. en sak innan vi har ju också, Du var nog med på den här festen Anton som var inte med Du var det på ny var det på nyårsafton Vi var hemma hos en annan vän ja. i, äh, här i Känd för sina fantastiska hemmafester Ja, den var fet var Det var mm. jävla massa folk där mm. I källan var det mycket ljus sånt Mycket som dansa och sånt ja. Och men i alla fall, då var det även jag och den här killen igen Även kallad Erik Johansson <laughs> Som vi skulle även Vi skulle gå på toa, han behövde bajsa ja. Och då sa, då sa jag Fan vi ska inte gå in i henne föräldras sovrum och, och, och så skiter du där då. Typ så, så, jag var på skoj bara, Nej det kan vi inte göra, för det var köja på to toan ja, ja. Så vi bara, men vi går in där och skiter då. Typ så jag bara, Nej, men Och då, sen så kom de ut från toan Och då gick vi in där och han satt sig och skett Vi har pissa i duschen, som vanligt ehm, Och då så Sen efter festen Visade sig att det är någon som har skitit i hennes föräldrars sår. <skratt> på golvet. <skratt> och vi en bajsklutt, en kiss. Vi hade ju idén, men vi gjorde det inte. Så frågan är vem Om någon var... hörde och liksom, ah, men den och fan, vi vilken bra ja. idé. Det Eller, vi fan vad kul, fan är nya för fan liksom. Så om någon vet, någon där ute som lyssnar, känner till festbajsare, vilka som helst, kan vara vart som helst i landet. Uh -huh. Maila in. Det är alltid kul historia. Det är alltid så. kul med festbajsare. Men vi, ja. för vi vet fortfarande inte vem det är? Vem det, är? Det, är ju, alltså, det är ett av de mest olösta mysterierna. Det finns ett, ett, ett, ett Facebook-grupp som heter Vi som. Jag vet inte om det var Vi som bajsade, eller Vi som inte bajsade Vi som bajsade tror jag. Va? Va? I? <laughs> <Hennes föräldrarsårum. laughs> Fantastiskt, ja, i Hennes föräldrar, tror jag. Fantastiskt. Grupp. <laughs> Roligt. Okej, Larson, din. Yes! Eh, jag tänkte dra när vi gick i två gymnasiet ah. gymnasiet. Eh, nej, tack till den. Eh, Så fyller jag år runt mm. skolavslutningen nu. Och då drycks du ut till lite. Mm. Och nu var det när jag fyllde 19 tror jag. Och nej. Måste jag, jag måste fylla 18 på när vi gick i tvåan, ja. Och det ja. Och Det var, var ju en del drickande. Ja. Och jag har sett bilder på när jag sitter utanför um, hemmarkvällar. Um, på deras här, stentrappor. Det är spy som är alltså lika stort som mig framför mig. Ja, det är ungefär 4-5 centimeter i diameter. Nej, men stort. Okay. Och jag vaknar och jag har ont i bakhuvud och armbågar. För jag har liksom vinglat fram och tillbaka och slott armarna i de här stengrejerna. Jag blev ja, Och då, då kollar jag på klockan när jag vaknar dagen efter. Till att börja med så är jag Uddevalla. Ja. <laughs> och jag vaknar. A classic. Och jag vaknar och kollar. Oh, shit, jag har skolavslutningen klockan 12. Helvete, det kommer inte gå. Är Klock bara, klockan är tre. Det är alltid jobbigt. <laughs> Vad fan? När jag, var det här? När jag fyller 18. Det är alltid jobbigt när man vaknar upp in avstans, i de där alltså. gra grannkommunerna. <laughs> ja, eller ja, Nej, men, och, så, och så kollar jag telefon och så... <laughs> oj. Ett par sms och samtal. Så här Arit, vart är du? Vi går i aulan nu. <laughs> vart är du? Vi har betyg här. Och jag bara... Ja. Ja, ah, jag får ringa min mentor och säga ah, Jag är Udvalla posta skiten till mig jag tror nog att Sen fortsätter bakfyllan i sängen Jag tror anledningen till att jag inte har haft Så många pinsamma minnen av fyllor Är nog för att jag hade min fylla ganska sent Ja Jag tror jag hade min fylla precis när Din första fylla tänker du på? Inte din enda fylla men, Nej, men, nej nej. så? så? Nej, du sa, min fylla Jag tror jag hade min fylla Ja, men min första fylla hade ja. jag nog kanske när jag var 17. Allt. Ja Det är ganska sent Jag hade sexton Sent, ganska sent på 16 Man hör ju tjejer och sånt som man pratar med De har typ sin första fylla, de var typ 13 mm. Mm. Och det är ju jävligt lågt Tidig ja. debut, ja Det är nästan lite äckligt tycker jag Lite konstigt Eller? Mm. Tycker inte det också mm. lite mm. Jag vet inte, det beror ju mycket på när man... Hade man är... du, Lars, när hade du din första fylla då? Jag vet nu 14-15 någonting tror jag Det är också ja. jävligt ungt Det är ah. ju därför han stannar till i växten, ni ser ju Ja, för fan ja, Det är ju kaffe, du typ. Och Sig, kanske <laughs> Ja Kanske Nej, vad ska vi bryta? Ja, men jag tänkte ta det som jag fler? faktiskt tycker är pinsamt. För att det, här, det här minns jag. Och det är då det blir pinsamt. Mm. Men jag var ganska full. Och jag har en liten spin-off på den här också. Tyvärr, det kommer bli ganska långt. Oh. Tyvärr. Men äh, ja. kör. kör! För det är ett bra spinoff. off Vi var på Olerys nere stan, Och det kommer fram några, Det kommer folk man känner. Mm. Prata lite grann. Jag är ganska full. Men jag minns det så perfekt. Och det är det som är det jobbiga. Och så säger jag till henne... Så du har två år kvar nu. Pratar jag om skola då? Ja. Bara, va? vad, då? vad? pratar du om? Uh, så du har två år kvar nu säger jag. Bara. Och det blir så här. Bara, men, va? jag är ett år äldre än det och vi oh. gick ut samtidigt. Mm, nice. Vi tog studenter samtidigt. På samma skola. Var eh. förväxlade du med, med någon eller var? Nej, jag förväxlar inte med någon. Du bara, äh, men jag vet att du ska gå ut om två år. Jag vet inte vad som hände Det är ju jättepinsamt Jag blir svettig nu När jag pratar om det Du försökte övertala henne Till bara Jo Du slutade visst om två år du om Och Det Det Och är det så här Bara vad fan? Hur, hur, hur, hur, hur gick tankegången? Ja. Så du, går ut, du, du, du har två år kvar. Nej, det har hon inte. Hon är ett år äldre. Och hon gick ut samtidigt som dig. Din dumma jävel. Vad pratar du om? Hjärnan är konstig det är alltså. ja, ibland. Ja, ja. Men det är inte var så konstigt om det hade varit i Piraterna. Men samma, samma kväll hände också en väldigt pinsam grej. Den har ju gått om ja, ja, ja. ja. Det är en gammal klassiker. Det är Men den är pinsam på ett annat sätt. För där som vi var på förfesten den här kvällen... Ja. Ja. Där var Filip, Fredrik och Paul Hollander På efterfest Och ja, det, det var så pinsamt I efterhand, liksom inte pinsamt Men jag blir så arg på mig själv Att jag inte var att på den efterfesten stannade, Eller gick in. Ja. ja. Vad det, gjorde du istället då? Jag gick hem och sov, stekte lite pyttpanna och sov Ja Ja det Bra. Ja, ska ja. vi köra ett samtal kanske? Vi ska försöka på oss på ett samtal ja första gången ja. eller ja, andra. Men ett, ett vi har kopplat och donat med slabbad. Jag tycker alltid att sånt här är så jävla jobbigt. När man ska prova första grejen eller prova det i Nej, det är inte med. det. det är när man ser en människa på bild mm. då bygger man ju upp typ och när man läser deras mejl och sånt, mm. då bygger man upp en röst. Ja, eller hur? En röst som bara går i huvudet. kommer den här rösten... Men var, vart är hon ifrån? Dalarna. Dalarna, ja. Och sen så kommer vi, vi den här rösten... Ju... Men hon bor ju i Göteborg, så det kan ju komma kommit lite sånt ja, där också Ja, men kanske. vi har ju ja. August och Anton Johansson. Ja, jo, men... De, då... är ju... Så de har ju byggt upp en en dalmål Men för oss. i alla fall mm. då har man ju liksom förväntning på hur det ska kunna låta. Precis, ja. Jag tycker det är jobbigt att prata i telefon med folk som jag inte liksom jag, jag kan ju ringa dig och kan ringa dig och mm. det är inga problem men liksom ringa folk som jag inte riktigt är on par with. Ja, jaha. Okej. Men ja. <laughs> <laughs> Eller vadå? Ja, Vad menar precis. Det? Det, är, det är jobbigt när man inte kan se folk. Ja. ja. Men här ser du henne. Ska vi köra ett videosamtal på här? Ja, nej. Det tycker nej. jag inte. Men Ja, När ja. ring. tror jag. Nu, nu ringer jag ska lite jadnare. Hallå. Hallå hallå. Hej hej hej. Tjena, hej. tjena <laughs> Nu får jag presentera. Vem pratar vi med? Vi pratar med Katve. Katve ah. ja. Är det, är det liksom ja. är det socialt accepterat att säga Katve till dig? Kan man, när man pratar med dig i så här officiella sammanhang kan man säga Katve? Alltså, det, nej, jag nej. vet inte riktigt. Inte, mina, mina kompisar kallar mig inte katve Nej. Du går då krogen. heter jag ju snarare Kattis. Okej. Okay. då. Mm. inte går på krogen och bara känner katve liksom? <laughs> nej, det gör man inte. Nej, precis. För att det, det har blivit lite grann så för oss ju. Mm. Ja. För är, ja. Man refererar ju till katve i och med att det är ett användarnamn, liksom. Ja, på, på Twitter, ja. Mm. Och du, du har även skrivit under med det i mejl. Ja men precis, ja. men det är för att det liksom ska förtydligas vem, vem, vem det är som faktiskt har skrivit Och då kan man även kolla upp det namnet på Twitter tänker jag det Ja perfekt, lite, lite reklam för dig själv kanske Ja men det är ja. det, ja. det tycker jag ja, ja, ja, ja. Smart, smart Ja men du, du är för då helt enkelt, bra ja. ehm, Vi har ju en liten tanke med att vi ringer dig mm -hmm. Och det är ju, du har ju skickat in de fantastiska mejl <laughs> Stenlånga mejl vad kul att ni gillar dem. Ja, ja, ja. De är ju så välformulerade till skillnad från... Um, andra mejl. Ja, vissa andra mejl. <laughs> våra tweets. Ja, kan också <laughs> <vara>. <laughs> Våra fyller tweets. Eh, precis. Så våran tanke är, för du har ju frågat oss frågor och vi har gjort en liten följetong av det. Mm. Efter, ja. Jag har svarat Anton. Eh, Larson har svarat. Karl mm. har ännu inte svarat. oj. oj. Herregud. Så nu tänkte vi att du, live... Nu blir fan jag nervös här. Oj, <laughs> ska få ställa lite frågor till honom. Oh, lite fan. frågor till Carl. Ja. Uh, shit. <laughs> Carl som eh, Maria som skrev in ett mejl tyckte lät lite tjock ja. på rösten. <laughs> <laughs> Vad har du att säga om det, Katwe? Uh, nej, jag har liksom... Jag skrev det på Twitter tidigare att uh, jag har liksom inte utarbetat... Några sådana teorier som vi har om margarinet kring det här med kukstorlek och röstläge. Nej. Jag det. önskar jag hade gjort det, men... Det hade varit fantastiskt. Jag inte, <laughs> om, det. om du hade skrivit ett lika långt mail om, om de olika röstlägena och kukstorlekarna. Det hade <laughs> varit underbart. Ja, var Fy um, Du, en snabbis nu innan du börjar med utfrågandet. Oh shit. Mm. Du, du, du pratar inte dalmål. Nej, jag, jo eller... Jag... Alltså. <laughs> Nej alltså ja, det, det är li, lite borttjänat men, eh, men jag har fallit tillbaka Gamla barn det, Ja, det beror på det Har du tränat ja. bort det liksom Gillar du Nej inte det men här, man, inte med flit egentligen Men du vet, man, man umgås bara med folk som är härifrån Och då tar mm. man efter Jo det känner jag igen Jag har också diffat en del med den olika dialekter genom åren Och det är ju Den dialekten man umgås närmast med Det är den man tar efter Det är därför jag låter så jävla dum huvudet <laughs> Tack <laughs> Jättefint, Lars, Bra. Men du, Katve, Ja. Ställ några frågor till Carl då. Äh, Till Carl. Jag måste ju bara tillägga att jag är väldigt oförberedd, men... Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Jävlar. Fullständigt namn, Carl. Carl Nils Alexander Persson. Även kallad Senap. Ja, ja okej. Okay. Med, med C. Ja, C-N-A-P, liksom. Mm. Mm. Mm. Och du är från tolvlättan. Jajamän. man. och Ja Jajamän. Born and raised. Precis illa föräldrar eh, ihop föräldrar så att Ihop föräldrar ja faktiskt. De håller ihop. Godstrong ja. stark liksom. Fantastiska föräldrar har han Tack. Var det han som hade föräldrarna modell äldre eller var det du Anton? Det är jag, Anton, Anton som har riktigt jävla Larsson föräldrar. har modell yngre eller i alla fall mamma och Karl har normal åldersföräldrar kanske. Ja det, kanske. Det är Larsson som har en mamma som är samma ålder som min eh, syster. <laughs> Yeah. Det är rätt Hon är milf då. Ja Milf Larsson Jag tror, jag tror att jag ska hålla käftet Det finns ganska många människor som definierar din mamma som milf tror jag på ja, kanske det, det är ganska många som definierar min mamma som milf också Ja Många säger ja. att din mamma är så jävla god liksom Typ vår vän jag och annars Ja typ så men jag tror att han även säger att din mamma är jävligt god. Ja, men sen, ja, det, man ska ju inte lyssna för mycket på Jakob, för han har ju liksom inga preferenser. Nej, han har inte det. <laughs> han, han tar vad kan. Nej, men jag vet inte. Jag har inte sett, eh, sett din mamma. Kanske på något gammalt kort när du är liten. Har du aldrig träffat Larsas mamma? Nej. Ja, hon är trevlig som fan. Ja. Men det känns ju liksom som att en milf... Alltså, man behöver inte nödvändigtvis vara snygg för att vara milf. Man är bara ovanligt fräsch för att vara den någon, liksom. Ja, vi har, vi har en, en mamma i kompiskretsen. Mm. Jaha. Vi nämner inga namn. Men hon är fin. Hon är fin. Ja. Oh, ja. oh, det är milf, ja. Mildfjol. Inga namn. Men det är det. Men de som fattar, fattar. Mm. Ja, men ja. det kan få stanna där tycker jag. Ja, ja jag tycker ja, också. Vi går vidare. Mm. Mm. Uh, vad har du för sysselsättning, Carl? Uh, jag jobbar i en mataffär. Ja. Mataffär? Sen så sysselsättning och sysselsättning. Och grejer, jag, jag, jag, jag håller på mycket med musik och sånt också. Yeah. Okej okay. uh, Vilken form? Uh, jag sjunger i ett uh, hardcoreband yeah. Coolt ja, Smarkbro? Nej, inte nu Karl, <skratt> Carl, du får ju inte glömma bort ditt andra band Som du har tillsammans med mig Ja ah, just det, Macapären <skratt> Du ville inte att ens skulle <skratt> säga det <skratt> Fan också, nu kör jag Googla inte på det Nej. <skratt> God, <för helvete. skratt> Eller Youtube inte Det finns inget på Youtube <skratt> Nej, precis. Nej. Ja, eh, han också. Mackapären antecknar det. Ja. Ja, <erhå Evan> <hå Brookens> uh, eh, så mataffär. Yeah, du antecknar alltihop nu, eller hur? <summa> ja, absolut. Det ska vi säga, Karl här, mataffär. På fritiden, vad gör du för att <sinian> då? Det var bandet då och... Uh, ja, bandet och sen så Ella. Spelar, jag spelar inte mycket spel, jag gör inte, men jag spelar spel liksom, på okay. xbox med, Och Xboxen heter det. Det var jag sa där. Äh, mm. och, sånt. och sen hänger ju alla som har lyssnat vet ju att det hänger mycket med Larsson också. Ja. Det blir mycket krog med Larsson. Det blir mycket onsdagsöl. Ja. Mm. Och det är alltid välkommet. Ja. Uh. Ja, eh, Civilstatus, och du vill ju inte ha så här. Ah, nej, men jag är singel eller har förhållanden. Jag vill ha så här specifik liksom, situation. Jagar du, eller är du liksom. Ja, du förstår vad jag menar <laughs> Alltså specifikt, hur ser det ut? Är du ute efter en tjej eller är du glad singel eller har du flickvän eller ja? Nej, jag är jag är väl glad singel, men alltså jag är väl inte den som går ut på krogen för att försöka få mig ett one night stand liksom Men är du, är du ute efter ett förhållande? Det beror på helt beroende på vad man träffar för människa egentligen. Mm, visst är det jobbigt det där? men måste vi måste kunna klicka väldigt bra. Så jag, jag har ju en flickvän nu mm. och äh, träffar ju henne runt studenten där va? Ja. Och då hade jag ju precis eller, ganska nyligen kommit ut ur ett långt förhållande och tänkte nu ska jag inte vara ihop med någon förrän jag fyller 25. Nej precis. Eh, gick så där Men det är ju så, det beror på om man träffar någon eller inte liksom. Ja. Det är, ju, det är ju jätteberoende på Situationen egentligen mm. Men det, det känns också som att krogen är Jävligt uh, otillfredsställande För att ja. hitta ett förhållande ja, på ja, ja. Det är då man blir glad Om man hittar kanske Om man sätter sig bredvid någon tjej som är Eller, Inte svinfull kanske ja, Typ på backstage-rockbar ja, Där default. de inte är fulla och jättefulla Men hur ofta händer det då? Alltså, alla hittar alla är inte. svinfulla jämt? Ja. ja. <laughs> men ibland har man ibland har matur. Men <laughs> det ofta så här, det är alldeles för hög musik jämt och för hög ljudnivå för att man ska kunna föra en viktig konversation då spelar ingen roll. Fast det brukar vara ganska bra på backstage de brukar ja. ha Det är, är väl mer brudarna som eh, sätter standarden där för att de oftast är ganska korkade och skriker. Ja. Ja. Som Larsson Vi... även gör när han är svin. Ja, ja. Jävlar. Ja. Backstage-råd, du Så backstage låter som ett kanonställe. Ja, du får komma hit och ja, kolla in det. det Ja, för fan. Tjocka, skrikiga, fula brudar. Det har varit en begravningsbyrå genom tiden. Mhm. Mm. Alltså, då vet ni det. Så Men då, kan vi, då kan jag ställa en följdfråga tillbaka till dig, Katte. Vad brukar du lyssna på för musik annars då? Jag är väldigt, som allätare, som man säger, fint. Men jag har ju mitt, mitt barndomsband, som jag lyssnat på hela livet. Det är ju The Offspring. Oh, oh, nice. Nice. Det är liksom, det har följt med Placist. mig hela livet. Sen varierar det alltså väldigt mycket av alltså från kan hemstäm till liksom ja Trivium och sådär Så ah, det är väldigt bra. varierande. Nice. nice. Carl gillar ju Håkan. Ja, för fan. Är jag med? Håkan har mm. en fin, vet du. Mm. Jävla bra låtar. Tror jag inte gillar någon så. Jag är inte så mycket för honom alltså. Men han låter bra för. ju. Aj. Nej. Okej. Okay. Okay. Ja. Eh, återgår till Karl då. Mm, ja. Mm, nu ska vi se. Vi pratade lite... Eller i den andra podcasten så har ni ju pratat om eh, vilken roll man hade i skolgången och så. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant av många orsaker. Så nu undrar jag lite så här. Vad, vad, först då, vad, vem var du på högstadiet i klassen? I högstadiet? Mm, Los, högstadiet. Du, Los, du får gärna hjälpa mig med ja. det här, För vi gick ju samma klass gjorde vi. Carl, Carl var ju hårdrockaren, Han hade ju skitlångt mörkt hår. Mycket <laughs> nitar. Kan ja. du inte berätta hur du var utklädd på det här ja. igen? Ja, vi hade ju ett... Ja avslutningsfoto som jag alltid säger att man späxar till det och då jag hade jag vitmålade ansiktet, mycket svart kors i ja upp och näven, kors i pannan ja. får vi ta fram också och ja. mycket nitar, mycket spikar och skit ja. Kommer vad jag Men, sa? Där hade du korset liksom i, så här, mellan ögonen också ja. Det var sminkat på i, mitt i pannan ja. på det vita <laughs> okay. För, på tal om spexfotot, ni minns ju, jag sa att jag var punkig och hade sitt vicious frisyr ja. vad var jag mm. utklädd till på spexfotot? Ja. <laughs> Nej, men, ja. mm. Vad var du ute till på Larsson? jag hade så dålig. Jag hade planerat så jävla kass så jag Just, Du var du var hiphoppa det va. Nej jag pimp kläder, kläder pimp. Mig till ja. <laughs> men vad hade jag för roll då? Hur tyckte du att jag valde Larson? För det är svårt att säga det. Själv. Jag vet inte, vi rullade ganska tätt med varandra. Vi var väl de alternativa i högstadiet. Ja. Vi Jag och... tänker precis säga det. Det är väl de som vill bli sdda liksom. Sen ja, inte ja. den tiden det, ja. var man ganska man var vore... uppmärksamhetskrävande. Ja. man ville sticka ut från andra. Vad konstigt andra man var på den tiden. Människorna. Man, var var lite... man tänkte på allting hela tiden. Det var det där, verkligen noga få... man tänkte hela tiden hur få andra människor skulle se en. Ja. Så mm. gör man inte riktigt det. Nej. <laughs> Nej, nu skiter jag i det. Det är ju att det är en att gå i en så kallad musikklass i mm. ja. min lilla stad. Så att vi var ju liksom redan när man började i klassen så var man ju redan okay. lite töntstämplad så. Mm. Kan man säga. Och det där liksom av någon anledning så vill man ju bara plussa på det där ännu mer. Så man klädde sig ju och konstigt. Liksom, ja, man sjöng på alla musikkafier ganska dåligt och det vet. Så här. Man bara prussar på den där stämpen man hade hela tiden och tyckte det var okej. Okay liksom var skönt. Men det känner att det kan man nog nästan se på alla ST-program i hela landet tror jag faktiskt. Ja. Det, det ser alla så konstiga ut som möjligt. Ja, men då kan vi då dra slutsatsen att folk som går i stet på gymnasiet är sådana som inte har kommit ur sina högstadiebyxor än. Liksom. Ja, inte blir det ju oss. Då, vilket... Faktiskt. Ja. Det är, ja. ja. Det var väldigt bra. faktiskt Bra sagt. Tycker jag. Ganska precis slutsats tycker jag. Ja. jag. Jag sitter och väntar på en fråga nu. Jaha. Ja. Som Vilken är det då? Smörfrågan. Ja, men den kommer, men jag inte ja, riktigt Jag vill bara vara på den säkra sidan. Ja, om du var hårdrockare i högstadiet då. Mm. Vem var du, eller vilka, vad, först, vad gick du för program på gymnasiet? Jag gick media i media, gick jag, tillsammans med Anton. Woo! Media jag, tror, media. jag tror jag tror vi har nämnt det innan. Eller? Ja, det, var du, det är det. Då, dåligt fan. Ja. Nej. <laughs> Sorry! Nej, men, och på sen så, man hade ju olika inriktningar. Anton gick ju foto som inriktning i mm. trean. Då. Där fick mm. man ju välja den slutgiltiga... Grejen liksom. Och mm. jag gick grafisk utbildning Gjorde jag med mycket webbdesign och posters Och sånt mm. Men man anar ju liksom redan att vi är mediekillare Av att ni har en podcast och menar, det, det är ändå <laughs> lite jobb Alltså lite teknik kring det som ja. jag känner står ja, emot vi... mig om jag någonsin någon som skulle hålla på med det. Fast vi kan ju inte ett skit. <laughs> vi kan ju <laughs> ingenting, vi kan nej. ingenting om ljudgrejen. Nej, nej, nej. Vi har haft en kille här, han heter Harald. Han har hjälpt oss idag bara för att få igång kunna spela in det här på Skype. Och jag tror inte ens att det är rätt nu. För att det, det blir lite brusigt och sånt. Men vad fan, vi får leva med det. Det får gå. För vi kan, ja, vi kan inte ljud alls. Det. Ja, men det, ja, det är skönt att ha kontakter. Ja, ja för fan. Det känner ju mycket... Esteter. Mycket musikmänniskor. Mm. Mm. Så det, det går ju att fixa. Sen, sen så är jag liksom i ett band. Jag behöver inte veta någonting. <laughs> När jag kommer till <laughs> spelstället så får jag en mikrofon och så kör jag bara. Skrik bara för fan Jag, behöver, jag behöver aldrig ha med mig någon gitarr eller sånt du med dig, mick, behöver med dig en mick som min hals. min hals behöver jag med mig. Ja. Liksom. Det räcker ofta. Så mycket att dricka vatten. Ja, typ så. Eller whisky. Ja. <laughs> ja. Ja, eh, så media på gymnasiet Och då I gymnasiet då, vem var det då? Det är inte nästan såhär mer, man är lite vuxnare då, lite, lite annan kanske mentalitet Man har i klassen men, men man har ändå en roll på något vis, eller? Ja, det har man väl. Men då tycker jag fan, nästan att vi kan gå ut till Anton igen För ja. det är så svårt att förklara sig själv tycker jag Jag, jag vet inte hur andra ser på mig ja, Men det, men det är, i gymnasiet, det, det känns som att det är då I alla fall jag och Karl, Jag vet inte hur Larsson Men det var då man bytte totalt Ja, ja, ja. När man kom, när man, för det är ju en ny start. Liksom. Trilla in på gymnasiet. Då, Carl, du då hade ju fortfarande långt hår och, och var liksom det här, svartklädd hela tiden. Och liksom det Jävligt kul, cool, va? Ja, sten, stentuff. Ja, ja, ja. Och jag var ju också väldigt engelska flaggan punkig. Ja, ja. <laughs> eh, och så här. Men sen så gick vi ju gymnasiet med kort hår och det är liksom vanliga kläder. typ. För, första året på gymnasiet så är man fortfarande samma snubbe som man mm. var på högstadiet. Liksom. Mm. Men sen så. I tvåan så skete man det, så blev man sig själv istället nästan, eller? Ja, precis. Tycker jag, på något sätt. det ja. där man ville vara ja, egentligen? Jag har hållit mig ganska samma, jag har inte punkat längre, men jag har hållit mig ganska samma som människa. Eh, sen ettan på gymnasiet någonstans. Mm, nu är det här Karls avsnitt som du ja. bara håller käften. Jag kan, jag kan ju säga också, att det är anledningen till att jag kanske... Bytte från ettan till tvåan Var att jag gjorde det i slutet med min dåvarande flickvän Ja, det är sant Som var ganska mycket koppel där Ja, eh, ganska Du, du, du, du klippte liksom ju dig Ja, jag, jag tänkte säga det också Du klippte att... dig innan du gjorde slut med henne Ja, det gjorde jag ja. Och, och då, då kom jag hem till henne för jag hade mig Jag hade sagt till henne att jag bara skulle toppa liksom längden av håret Och sen så kommer jag dit med en mössa på mig Och så tog jag av mig mössan Så hade jag jättekort hår, inte jättekort kanske Men det var ju Ja, typ kort. så som jag har nu vanligt vanligt hårlängd och hon börjar gråta och då, visste, då, <laughs> och då visste jag ungefär någonstans vart hon var någonstans sen kort efter det så tog det slut. Kommer ja. jag var också jag var tillsammans med en en kille med långt hår på högstad eller liksom åt, åttan där var eh, första liksom, riktiga pojkvännen då. Och, och det är helt sjukt för att liksom jag tror att man någonstans mognar så pass att man liksom känner att att, när vi var tillsammans så tyckte jag det här håret var fantastiskt alltså. det, var, det var så coolt och så fint ja. Och sen när man liksom mot slutet av vårt förhållande Så tyckte jag att det här håret mest var töntigt och omoget. Det, <laughs> det, är, liksom. det, det är precis den åldern där man växer ifrån förhållanden ja. Man blir ja. ihop med någon och sen så är man ihop ett tag Och sen så är man helt olika personer ja. Och man liksom bara nej det, det, det, ja, det är så man växer ut på byxor typ Ja precis Växa ur en flickvän. Mm, ja. Ja, men han växte aldrig ur det håret. Han är fortfarande långt hår. Vi ja, är lika okay. gamla. Hittar han fortfarande 8- och 9 eller? Eh, nej, det gör han inte. Han är mognad i huvudet men håret liksom, det bara faller inte av. Ja. ja. Typ. Håret består. Det är inte det vi pratar om, Larsson, nu. Nej. Nu mm. ska gå på 8-underklassare. Ja, nej, äh, vi går vidare. Har du ja, mer vi, vi lämna det? Ja, nej. Ja, men det berömda framme Framöver det, tycker jag Ja, ja. ja det är ju jävligt tråkigt svar på den här frågan du, du, ja. Det är ju ett jävligt tråkigt svar För jag har ju inget smör på mina mackor Men det är också ganska intressant Ja, men vad, vad, är, vad är din syn på det då, Katve Att jag inte har någon smör på mackan? Är att jag är jävligt fattig? Eller, eller vad har du syn? Du är ganska tjock och bantar <laughs> Och det är ju fan en bra slutsats, faktiskt jag tänkte precis säga det Jag känner rent spontant så att folk som inte äter smör mm. De äter ju typ lättfiladelfia på mackan Eller typ eh, här hemgjort avokadosmör som ska vara liksom väldigt nyttigt och, och Det är ju jävligt nice det är också. gött faktiskt ja, Avokado är så jävla gott Ja <laughs> oh, jävla vad gott det är, shit Ja, nej jag men det är ju så att det, det är någon slags bantningsgrej du håller på med det. Ja, nej, alltså, jag, jag, jag tycker inte själv att jag är ganska tjock men jag skulle, vilja, jag, skulle jag skulle kanske vilja gå ner några kilo egentligen. Skulle jag men du är ju inte tjock någonstans. Jag, jag, jag, vi pratar om det här. Du är i förhållande till din penis helt perfekt. Det är så roligt för att äh, förra veckan när ni pratade om det här med klubbsexerna. Ja. Det, det roligaste med det, det var alltså hur Anton gick runt att säga att Larsson, eller, ja, att Larsson skulle haft en liten kuk För att han var liten i kroppen Hur du liksom, cirklar det runt och För du ville inte säga det rätt ut liksom. Det indikerade den... det hela tiden Han ger inte känslan kuk. Att ha en liten kuk Han har en helt normal <laughs> Hans, hans, hans proposition ja, liksom, Jag känner också att jag är en helt normal Men Carl däremot En fest Den är finare ja. Jävlar Ja Oh, ja. vi lämnar kukarna mm. Det tycker jag ja. <coughs> Tycker jag med ja. Men motfråga, vad har du för smör? Mitt smör? Mm. Just nu har jag inget smör alls för att det tog slut idag ja. Men jag har alltså Jag har uppväxt med brigott Brigott för Eller min pappa är i alla fall av det äldre slaget Så <laughs> han gillar Det ska vara gult och salt liksom. det, är, det är bra grejer Men det är gött med saltsmör Ja Ja, nice. ja, det tycker jag är med nu, är på, nu på äldre dagar också, när jag och min bror flyttar hemifrån, så har de ju lite mer pengar över till maten. Så då köper de havssalt. Ja ja. ja, ja det är nice. Är det det. Jävla, vad nice det är. Jävla. Det är lite jobbigt när det kommer stora jävla Men salt. man smular dem, man gör ja. det. kommer som man, man, man smular dem mellan fingrarna när man strör. Liksom. Ett sånt. Vad? Vad sa du, Larson? Havssalt. Men det är ja. inte det vi pratar om. Vi pratar om bregott havssalt. Det är ju redan ismöret. Ah, Aha. Det, <laughs> det ser inte... ut som små liksom, ah. alltså. ah, ja, okay. men Då tycker jag det är lättare att köpa vanlig biljott Och bara ha på vanligt äh, havsalt. Men grejen med havsalt är att om du lättare stoppar en sån här, det borde där... ha det i direkt Det är bara jobbigare att handla på det själv det är lättare att bara köpa det det är, inte, det är inte så jobbigt. Nej, men det är fortfarande eh. lättare att köpa det direkt. Där. Men det är ju lyxiga känslan när man ströv. <laughs> det, ja, det Nej, det men finns. det jag vill säga är att man stoppar ett sån här korn i munnen, havssalt, mm. då smakar det ju liksom så här ganska gott. Ja. Men om du stoppar vanligt salt i munnen, det smakar, smakar ju fan Vet du ja, varför? Nej. För att det är så mycket jod i. Mm. Mm. Jod. Mm. Det Är det det som sätter den smakaren? men. Ja, man lärt sig mig inte idag också. Fan, ja, är ju våran mått kulinarisk expert. L Larsen <laughs> våran, Larsen är var en allvetare för du vet du kan allting om nej du kan någonting om allting. Ja, <laughs> inte inte allt om. Jag kan mm. skit om allt kan jag. Ja, lite ja. du fan. Har <laughs> ni alla fyra människor? Mm. Ja, inkluderat det då så. Va? Ja, jag pratar med ja. mig själv. Ja. <laughs> <laughs> Just det. Ska, ska vi runda av lite grann för det börjar bli lite långdraget nu. Ja, det kan jag. Mm. Mm. Mm. mm. Tycker jag. Hej med då ska, ska du göra en avrunden, Katwe. Får jag göra det? Ja, Vilken om du vill. Ära. Du måste nämna också att folk ska, du vet, gilla på... hur du, förresten. Har du skrivit mm. någon jävla grej på iTunes, eller? Det, det är på väg. Jag oh, samlar kreativt. kraft, mediterar varje dag, förbereder mig. Det är på väg. Ja, det är bra, för nu ska du nämligen uppmana andra att göra samma sak. Absolut. Och, och att följa oss på Twitter, gilla oss på Facebook och hela grejen. Mm. Ja. Kör. Ja, yeah. eh, tack för att ni har lyssnat på Fylltank-podcast. Jag heter Katve. De andra tre härna som har pratat är Anton, Lars och Karl. Eh, vi hoppas att ni lyssnar nästa vecka också. Eh, och gå in och följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Och kila in iTunes och skriv en restriktion där också. För det tänker jag göra. Har det så bra. Nice, Perfekt. <laughs> tack så här så mycket. Bra. Tackar för samtalet. Mm. Tack så mycket, hej, hej puss. Puss, puss. Hej, puss. Pus, pus,